Але це зараз нічого не важило. Важило тільки те, що вирішить консиліум. Ізольда Яківна рішуча висловилася за плодоруйнівну операцію. І навіть почала прикидати, як її виконуватиме, розмірковуючи голос. Так, спочатку ампутація ручки, потім перфорація голівки. Ізольда Яківна обірвав її Степан Михайлович. «Що це ти в присутності хворої? А що вона розуміє?» Марійка, може, і не знала, що таке перфорація голівки, але про ампутацію ручки почула і зрозуміла, до чого йдеться. Тому заголосила так, що Ганна Петрівна, попри свій тверезий підхід до справи, схилилася на бік Софії. Степан Михайлович махнув рукою. Ризикнемо. А раптом удасться. Є антибіотики, врятуємо. Станіслав знизав плечима. А я, як більшість. Ізольда Яківна вийшла в голос, змальовуючи безліч ускладнень, які очікували навіть відчайдушних хірургів. Будьмо справедливі, цілком реальних і можливих. За операційний стіл стали у трьох Софія, Станіслав Олександрович і Ганна Петрівна. Ой, діти, діти. Що ви робите? зітхала завідувачка. У повній бойовій готовності стоячи на місці другого асистента. Вона не втручалася у хід операції, але була готова кожної хвилини допомогти, якщо виникне потреба. Софія вперше стала ліворуч від операційного столу. Глибоко вдихнула, подумки перехрестилася і зробила розтин. Операція йшла нормально, як завжди, заважав лише колючий погляд Ізольди і колючі слова. Так, до вечора в них буде ендометрит, завтра перитоніт, а там сепсис, нещасна жінка. Слухай, Ізольдо, не бубаний під руку. Не бачиш, хвилюються. Молоді ще, зірвався Степан Михайлович. І вже до Софії. Ти дідка. Виводь голівку обережно, не поспішай. Стасе, допомагай. Народилася дівчинка. Але всупереч очікуванням, вона не кричала. Синє тільце з ручками, що безсило звисали, передали дитячій медсестрі. От, що я казала. І дитинка мертвенька. «І кровотеча починається! Не послухалися, тепер маєте!» Урочисто, наче благу вість, проголосила Ізольда і випливла з операційної. Степан Михайлович метнувся керувати реанімацією новонародженої, а Ганна Петрівна узялася накладати затискачі на судини, що кровили. Софія зашивала розріз матки і проклинала свою самовпевненість. «Навіщо мені це?» «Нехай би і Зольда робила свою улюблену плодоруйнівну операцію. Мати була б жива і добре. А так ні дитинки не буде, ні. Краще про це не думати». Здавалося, минула вічність, поки до операційної повернувся Степан Михайлович. Зустрівши його погляд, Софія зрозуміла – все гаразд. «Все добре, дітка. Жива ваша дівчинка, але в наркозі». «Ти що, Матвійовичу? Тридцять літ працюєш і ще не навчився наркоз на наші операції давати» загримів уже на повну потужність Вальченко на астезіолога. «Та знаю я, Михайловичу,